عن ابو الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن امير المؤمنين ابي حفص عمر او مار ابن الخطاب ابن نوفل ابن عبد الغظا ابن رياح ابن عبد ابن قرط ابن رضا ابن عدي بن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه حفظ مريته او ابو حفص كنيده عمر رضي الله تعالى عنه اياتو ري ذکر د استاد پیکری چې دારે تعلق د اخلاص او د نیت سره او ټیک د کنه راه کنا ترولک اخلاص او صدا کله کله یو خو او د فاسد نیت دوج نه سوګر دی فاسد هی کله خو عمل نیت پکی فاسدی راځ او غریات او تا الله کی په قیامت کې بدله ورکاین نو د زلفو عمل کې نیت ته پاغي ورکړي یوم توبل الصرائر یوما سرائر د نباتین ریته ګوري الله تعالی یوم توبل الصرائر دارنگی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَا مَا فِي الصُّدُورِ دی بیش دی اوہ شیطان دو کمار دی کل اکل نیک امالی تاتا سی زن کی واچی چیردہ ریاکاری پکی را دیم نیک ہوا سلام آل کوا خوا اللہ تعالیٰ تاہی فرید اے ماؤکو فرید اے شیطان اے ماؤکو کبکی زکار دی اوز دوستانو دی حدی یاغه متعلقی دباب سره تعلق لري ایتن قول او مخلصين الاكي اناله التقوى اخلاص ما في صدوركم اوتودو يعلم الله دا اول حديث دو عمر رضی الله تعالی عنہ ده قال فرمای شنعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد يقول فرمى لي انما الاعمال بالنيات وينما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يقينا اعمال تدينها بنيتك سرك او يقينا دار سديده قرارا مانو بدله د هغه د چمت کړې ده چې چا هجرت د الله او د الله د پیغمبر د خوشاله له فارو نو په هجرتو مقبولتن ال الله او رسوله ظاهر کې کوه چې فمن کان د هجرتو ال الله او رسوله په هجرتو ال الله او نه په هجرتو مقبولتن ال الله او بزد هدرات الله او د الله پیغمبرتا مقبول له د تو په دي اجر او ثواب ملاويږي ومن کانت هجرتو لدنيا يصیب وا د چا هجرت د دنیا د پاره او چې دا دنیا حاصل کی دیت ور رسی او یمرا تین یا د خریده پاره او یان چې خوات دي اوسره نکاحوږي نو په هجرتو الا مهاجر حجرت بزد هدرات دا ارصت تل کې دوه ته هجرت کړې اجر وسواد کوتل مې روي خزو ملوځ دنیا ملوځ خبرابا نظام کې یې وروړه انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا دي دوه جملو کې فرق شته او کې نشته وچاوی دی چې دا ډول یو شي کولی یالس نه دا ډول یو شي نه ده ښه وګوره فرق تاسیس او لای د چاره تاسیس تاسیس او لای د چانه راکای دی یو د ساتو په کار راش تاسیس معنا نیوی نیو फायदा تاسیس معنا چې جوړ یو مطلب ساتو په ډیر په کار راش مسلمان شریف کې او حدیث راځي نبی رسولات صلی الله علیه و سلم صحابه په منځ داخل شو امون لحسونہ پرتکول امالی اراکم راکی ایدی کم کادنا بی خیلن فمس سکر اللہ مالا راکی تاسوینم چی داتی لحسونہ خوزہوئی لکا نورتاکی اس اولاری آغم مچاندی کینی راکی ندا نیشوری را شوری لکای وی اسکونو اس صلاح اسکی سکونو دائیو مستدل جا مستدلاتو دا احناپو نا قطلق واری بیاق قویز وعیب پزان لگو ری چه رفل ایدین منسوخ سوی دی احنا پہ مختلف اقوال پا دی کی دی نو دا دوستان ہوئی چې دوستان دا حدیث پا بارد چاکے دے سلام په وقت کی دی بچه سلام گرزاؤن نو رہے سلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله مسلم شریف کی دو حدیث سنے دی سو دیدو اغی یو ده سلام په وخت کې لا د طولو نه مناله او دا بل کې دغه پدې مسجد دنه چې تصرف الیدین او دغی په بارګیلا کرینه یو کرینه دادہ چې د صحابی یو کې وی دخل علینا رسول الله په من باندې نبی اسلام داخل شو معلومی چې نبی اسلام سره په نو او دیبل کی د دی صلا بنا رسول الله صلی الله علیه نو ته نبی سره مسکو معلومی کی دی کی وسر نبی رسول الله و هغه ته مسکو وسره او هغه د سلام او پو اخلاص پور تکول او دا داتې مسکو وسره نو داخل شه دی معلومی کی دا د نن نو قرینا دا کم کی دخل علینا و دی کی اوس نو فسلا او مسکین او د ظرفیت د پر راضی ظرفیت داتې مسکو د نن سره په او غبل حدیث ته اوس نو دی اسونو درې مقررات چې دا داړه حدیثونه په یو مطلب عمل کوي فدا تاسیس ته او قاعده تاکید دي او قاعده دار چې تاسیس او لای دي تاکید نظام زموږ مطلب دا کوي بچا دي کرکته دا تاسو لدې دینار اور دي دا دې دی کری دي او سېن سے پدیده کی چې سوق دا وایي کې یو يهودي دا زی مطلب يهودي وي ولكن هذا ليس بالصحيح وذلك لان اصل الكلام اي يكون تاسيس لا تاكيد اصل په کلام کې دا رکی لا تاسيسي تاكيد نه دي ځکه چې اګه تفصيله شي نیمې زو دي عادي نو وې شو یو قطيات دي ګټه دي چې تا راوې چې ته وته دا کيده یار اوسه دا يوم شور په دي کې د احناف د شاو په خبره رحيمهم الله انما الاعمال بالنيات ثواب وی صحت اعمال په نیتونه دي کزرایعی کمقاصدی وی اودس کدی شهت نیتی نیکړي اودس تجنده ناغان نه کیږي لکه دی به شي او که دې هغه کمنیت نیکړي موذ دې نه احنا کوئی صحت خبر نه ده دا ثواب خبره سره لګه ثواب د اعمال په نیتونه باندې دي او اودت کی چې د نیت او کو نو ثواب او مشطہارت حاصل شو او چې نیت تی او نه کو نو اودت تی اوس او ثواب حاصل نشه اځه په او په خپلې نیتي مطهری دي او پات شوا دات تاسو په تیمن کې نیت شرت کوي فرض وای وي ال تطیمم لفظ دلیل د دې په تیمو ما نظر چې قصد کوي قصد وای لگا دا چو او په نفسه یې مطهر دی او خار په نفسه یې ملوث دی نه چې مطهر دی سم وی اغه ملوث دی تلويث پیدا کوي غندګي پیدا کوي اکه مطهر ګرځي په 75 ګرځي ځکه موږ پته نه کوی ان کی نتی بناوه چاته انما اعمال بالنیات ته حدد اعمال نو بلکې ثواب د اعمال احناب دا دی ده بده شلګي ویلک عمل چې کیږي نه خامخا نیت باندې کېږي څه دا بیان ده سبب شو دا انسيرګه سبب شو سبب چې عمل کې نیت وی ولی نو چې اراده ثاني کوي هغه تاسو څنګه وکړو یو سره پای دي مختاری مکرہ نه ای اگر بغیر اراده نه وکړی ته چې او داسکه خو به اراده نه وکړي عدالت څنګه او پی وینځم دا نیت دا نه رد دا نیت دا اراده دی وګینو ول مالکي دا کول دراوړی دا کول چې ته الله تعالی موږ مکلف کړی الله تعالی موسه کولر کا مکلف کرے لو کلف الله عملا بلا نيه چه عمل بکوي نه په بکيني لكان من تكليف مالا يطاغ د تكليف مالا يطاغو چې من کار کو زه څنګه بنیت نه کوه يراده بوت څنګه نه ګټه صدا کار څنګه گئے بده وای چې اول کدن دا بیان د سبب دي انما الاعمال بالنیات چې لکه نیت خو خامخایي عملونه چې کیږي نیت و بيد النيتون د فرق د وجینا یو نیت هغه د اسمان سره خبرې کوي او بل د زمه کی لام بیروانی نو وانما لکل امر ایمانه وا د بیان د نتیجی بیان نتیجی دی چې عاملون خپل نیت سره کیږي نو اوص تعالی څنګه نیت پکاردې وانما لکل امر ایمانه وا نیت دې صحیح جو اجر مله شو نیت صحیح نه نو زه پچین بلا تا دې جمیش په خیراتونه اولي وی دي د پاره کوم چې خلک بوچې فلارې مرشد شيونه خو خدای دې غرق کا ثواب دې تکيونه شو نو تاسو په خیرات خو پایو تاسو دې دا یاد کړی دا د لړم لا لړې نیډه پټه لا ورکه چې سودا نه خبرونه شي پلان کې چې جمعه کې دورت په خیرات دعا او ثواب کوي هله کله چې څلونو یادای بس چې په خیرات کې دا ټول به نمونه د پارهي نمائش د پارهي اته کله نه شو وَإِنَّمَا لِكُلِّ عِمْرِ اِنْ مَعْنَوَا وَإِنَّمَا لِكُلِّ عِمْرِ اِنْ مَعْنَوَا حدیث تے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو صبرانی واقعہ دے صحیح سا نصرہ صبرانی واقعہ چیو سرے و اگر یو کوم چې ولیگو دے نکاہ پیغام ولیگو اگر و تبی و اگر و, و, و دستر نکاہ کو بچی حجرت ہوگی اگر حجرت ہوگی اگر و, و, و سرواد مهاجر ان مت ام قیس فقدی د پاړې هجرت کړې اجازه ولګيده ولګيده امن کان هجرتو نبی سم دا حدیث وي اون کان هجرتو دی دنیا یصیب و امرتن کنوا فهجرتو الا مهاجر الی ور فهجرتو ال امرتن ال دنیا ونویل ولی یو د اختصار د وژن نو په ناګر څه د وینا د دنیا او د خذا داینه اعراض کو څه د ګلکا دنیا د پاړې هجرت کې چیتنے در خلی در پار حجرت کہیں اعراض دو وجن ایداری اگر نموانا غستا فا حجرتوی لا مہاجر لی حجرتوی لا مہاجر دوستانو حجرت دری قسمہ لی سو قسمہ لی یو حجرت د چا دی د مکان دین حجرت تے دا عمل او درین حجرت تے دا عامل حجرت دو مکان لکا داری حرد نا داری کفر نا داری اسلام ترات لدی داری حرد نا لکا داری امریکی نا داری اسلام ترات لدی داری مثال ذکر کردی نو کچرے علتا کی تو احکام نشی پورا کولی احکام تا دی نپریدی نو پرز بی دبانی چی داری اسلام تبرازی او کپریدی دیو تا نبیان مستحب داری چی راشتی فضل لا د دینه چې تددیدنه په پیچھے لاګه او اجرت کایدار حرب تا خو یو خلک د غرمه کې ځان نشي د پیسو لپاره بنیا لپاره لري به دي هغه هم چې سوګډینه دری شرایط کې ولا څه شرایط یې وایې کنه سو شرایط یې لري شرایط یې یو شرط چې د اغداد هي چې علم بد سکی کارې باندې اعتراض کې ځواب ورکول شي ټول دېونه با در کی دینداری بدر کی کہ شہوات و نظام ساتلی شالتانا پ شراب ونن خلی برین اغه دار چې ضرورت دي ته یې بيماری بل ځای کې علاج شته ویلارشه ان کی حی ضرورت ایریا څخه نه ہجرت المکان ہجرت الذنوب المهاجر من هاجر من الله ان هو رسول لي مهاجر اولي چې الله د الله پیغمبر سنما نکر دای ندان صاحب کلی مهاجر دی یہ تا حجرت الزنوب ہوئی حجرت العمل اور حجرت العامل بائیکار چیزتا ہوئی سوئے لگا مرتب نخو بکائی بائیکار اور چی دوکی کی ست خوری رشوت یخدی تو اگور چی حجرت زبان اجران کول بائیکار کول فائدہ ورکی کنو رکی فائدہ ورکی بائیکار چوکا حاشخو نارواد اللہ احلو لمرئی ان مسلمن این یا جراثا و فوق و صلاف ریو چا نزیات پر جنچہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ابی النکاب رضی اللہ تعالی عنہ ہلال او قیا ولار بن ربیع سورۃ توبہ کی تلاوت 500 سال ابن علی نے ہجرانو کرے۔ ہے نا؟ لائکا دے سر کڑا غورو کرے؟ تابعیش تر حدیث انشاء تعالی۔ ہجرت الذنوب، ہجرت العمل، ہجرت المكان، ہجرت العامل۔ ہجرت اسو؟ عامل۔ یاد ساتا دی عیشیان دا قول دے، عیشیان دا قول ولا تو حاویلو دا م کوی ان تو خرج المسلما من الا لأن دین دی چې مسلمان د دی او بااسئ ا نصاره وی ک یکفی ان تو شکو پ دی ایتاان اگرریانو ش د خپلدن ک شکئ د ان هم د کو میذا شک تهو پ دی کا چې تاسو د پ خپلدنې شک کو صلب دینا دی نهسووا نن انگران او یان پ ب گي یادلی کردري دي. نو له والا غور ازمات وضاحت په سره لګي او څه په دې غور تعین دي تله پوسبین نیت پاتلا کانتي دي نه را بي د څه غطا هغه ازني سره بدر نیت نیت نیت نیت نیت کینه بهو کینه دی او کومه ارکادات بوته سره الله وبذل نیت tega نه ازله اراده راګه ورته شي کنه یادونه کې سر نیت ته ونه بن روکو روکو کې ایمان روستانو یو نوтори دبردوست نو سره ته دبردوست نو پات هغه دا چې دا... یو میزان چې دغه د باطن دی او بل میزان د ظاهر دی طلع طلع چې ستوي یو د ظاهر طلع دبل ستړ داګه د دا دا دا. دا باطن د باطن طلع ان مالک کل مرجمانا وا من کان یریدل عاجل تع جنا لو فی ما نشو ل لمن چې په عمل دا آخرت د دنیا غاری عاجلنا لو فی ما نشا ارص نه میرا وی الله ویچه ذو عالم او لمن نریچه چلاو عالم ارچه عالم نور ورکو دو تقیدا څه څرګا دو تقیدا اغه درکړې شي شی اغه مقید دی په ماناشا او تعال چې ورګې دو اغه مقید دی په لمن نریڅا دا میزان د باطن شو دا میزان څه څرګا باطن دا میزان څه څرګا د باطن او یو میزان د ظاهر دی من احدس پی امرنا هاذا مالک په ورد هو دیو جن علمائی کرام وی او زبردست خبر اکڑی دا وی هادان الحدیثانی دادو حدیثونا انما لما لو بینیات انما لیکل امنی مانووا او من آتا زیدی امرنا هادا مالی سے من قوو ردن دادو حدیثونا یج معان الدین کل لہو تول دین را جمع کردے تول دین را جمع کردے تول دین زبردست وضاحت مردی الحمدللہ دی جیو لگی دیکھ اندھ لگی دیکھ نوی دیکھا برا تیش دیکھ يجمع ان الدين كله من قلت ملغرهي يو ملديو غنديل اي ملاحظه ورتهي چې ته ماته رد او خایه کې نبی رسالت صلوات دي د ناغا کړي لگا اي ماورا من احدث في امرنا ما هذا مال ذن قوه رد ترکه په جمع سر دواوی نبی د ان رد کې راته او چې من احدث في امرنا هذا مال ذن قوه ادر هریقا وبخي تر هکې ی مناسب راتوی چې نبی اسلام د کډی نه راغلم منه چې منه راغلی کنه راغلی منه تیمه یم هی مې چې دا په صحابه کې چا کولې چې نبی اسلام دې مې ناروا جواب یې ان شوې دې د منچر جواب دې مې دا چا کوله نه ناروا و دا په صحاب منه به ال قرچ چا دا چا کوله نه ناروا ناروا صحابو ناروا نه کولې ناروا من کوه رب